Izan ere, lan berri unekin, Anderlipus antzerkigileak, berak bizitako esperintzia batetik abiatuz, jon idatzi duen maillietan mamaduren arteko maitasun istorioa digu taula gainera ekartzen. Anderlipusen erranetan... E, Bi gauza nahi genituen ikutu ez da, gerediagak eta biok e, alde batetik e, bueno, kritikabat, e, absurdu horreri ez da... E, legeek, mugeek edo erri bakoitzak ezarre ditugun ostopo guzti horrei eta lege guzti horrei. Maitasunaren aurrean ezartzen ditugun lege kritika bat. Baina gero baita ere hori pixkat erresa iruditzen zitzaigun eta e, pentsatzen gendun baita ere behar genula gutaz, e, gugandik atara atarazerbait. Esta eta bueno, e, Orain ja ikusten ditugu geruagota familii gehiagotan edo etxe gehiagotan kanpotarrak. Eta orduan hortaz nahi nuen hitz egin. Zer da kanpotarra eta zer da etxekoa. edo Zerke egiten du bapatean zerbait ja etxekoa izateak. Zerke bultzatzen gaitu zerbait e, onartzera. Mamadu! Baina, zein izen da hori! Mapiria! Mamadu! Beltza alta! Ba, Bait, Beltza da eta ideza! Eta no, ze? Nire oso ondo iruditzen ze, baina herrian ez berdin hartuko duten. Beltza Ba etxekoen artean, Maika Etxekopar, Javier Barandiaran eta Christian Etxaluzekin batera ander lipus ere ikusial izango dugu. Maika Etxekoparrek dion bezala. Eta oso talde nula erran, etego klita gira egian ez dakit. adin desberdinekoak eta euskara desberdinekoak. Eta bai, oso talde desberdina, eta denak, gero, denek osatu uh, behar ginoen, desafioa hori ginoen, familia bat osatu behar. Naiz eta ez berrak zentuak izan, ez berrak euskara, ez berrak. Adinak bai, guti gora bera egokiak dira, gure pertsonaien jokatzeko, baina gero nola egin familia bat bilakatzeko. hori. Diotenaz, ikuslek, momentu absurdoak, tristeak, politak eta garratzak ere aurkituko ditu. Baina ez dezagunantz, historiaren atzean, ba maitasun historia hori dagola eta espero dugu jendeari maitasun historia hori iristea, ezta? Nola litekeen maitasun historia batetik alako sailtasunak egotea, eh, hori ba, e, maitasun hori gauzatzeko, ezta? Zein punturaino iritsi garen gu e, gauza horiek eh e, gauza hoiei e, prezio bat jartzeko eta diru bat jartzeko eta muga jartzeko. Beraz, e, espero dugu jendea unkitzea. <laughs> Denak prest, prest, prest, ez, prest, bai Baitzorda emana zaizue, endaian, bihar, mendizolan kultur gunean Ijunzeko zortzi terdietan, sartzeak, ama bi eurotan detuzue